Глава 5. Йога на действието и отречението. Карма, саня, са йога. Арджуна казва О Кришна, отказването от делата първо възхваляваш, а сега безкорисното действие за по-добро провъзгласяваш. Кое от двете е по-благоприятно, искам аз да зная. Кажи ми това съвсем ясно, моля ти се най-накрая. Шири Багаван отговаря Както прекратяването на всяка дейност, така и работата пропита с преданост. Добри са за постигането на освобождение, но работата, извършвана с предано настроение, по мое мнение, е доста по-добра в сравнение с оттегляне от дейността. Отреченикът, който нито мрази, нито пожелава, плодовете на своите безкорисни дела от всички двойствености се освобождава, макар да продължава, знай с дейността. Такъв човек постига силноръки и избавление от оковите на материалното въжделение. Само невежият говори за преданото служене като различно от изучаването на елементите на този свят аналитично, но личностите, отличаващи се с истинско познание, твърдят, че всеки, който с искрено внимание започне тези пътища да следва, даже един от двата, постига и на двата в крайна сметка резултата. Там дето чрез анализа на Санкия се отива, до там и с йогата на предаността се стига, който тези два пътя проследи с ясна мисъл и разбира, че едноса познава истинския смисъл. От всички дейности, ако се отречеш, без предано на Господа да служиш, щастлив не ще да можеш да се наречеш, тъй щастието не можеш да заслужиш. Ако на служене обаче ти се посветиш и размисляваш трезво смисъл ясна, ще можеш много скоро да се доближиш до личността на Бога тъй прекрасна. Онзи предан, който е с чиста душа, който овладява своите ум и сетива, към всички същества изпитва състрадание и сам е скъп и мил за всичките създания. Такъв човек, макар да действа непрестанно, не се обвързва и няма в това нищо странно. Човек с божествено съзнание, въпреки че вижда, чува, докосва, храни се, диша, спи и се придвижва. Винаги знае в себе си, че всъщност няма какво да стори. Затова, когато отваря и затваря очи, когато говори, когато пълни стомаха си или изпразва червата, той всякога знае, че само единствено сетивата влизат в контакт с обектите си от света, а на страна от тях остава вечно личността. Онзи, който непривързан си изпълнява дълга, Посвещавайки безкорисно на Бога своите дела, недосегаем той остава за греха, като листец на лотос над вода. Изоставили оковите на привързаността, йогите действат с тялото, разума и ума, и дори със сетивата си, с едно единствено старание, изцяло да пречистят своето съществуване. Остойчивата в преданост душа, отречена от своите дела, плодовете им на мене посветила, достига умиротворена сила а който в йога е непостоянен от резултата на постъпките си мамен стремежите си саме е около вам, впринчвайки се в техния капан когато въплътената душа природата си овладее и мислено от всички дейности се отрече в града с девете врати щастливо тя живее без да работи и да причинява действие Господарят на града на тялото самата душа, нито поражда дейностите, нито кара хората да действат, нито пък тя е, която създава дейността. Всичко вършат гуните, които помежду си си взаимодействат. Върховният Бог за никого не отговаря, за дейностите му благочестиви или греховни. Душите въплатени от невежество обаче се покварят, което скрива знанията им благородни когато невежеството бъде разрушено от мъдростта на просветлената душа сякаш изгрява слънце съвършено сякаш блести могъщата зора когато с разум, ум и пълна вяра човек при Бог единствено се подсуни Пречистен от съмнения, реакциите изгаря и с чисто знание към свобода върви мъдреците изпълнени съзнание и доброта душата виждат вътре във всички същества и еднакво гледат те на брама на смирен и учен, на крава, слон, на кучеядец или куче. Онзи, чийто ум е уравновесен, в еднообразие и мир установен, той вече победил е обословеността и вечно пребивава в трансцендентността. Който добия ли желаното не се вълдушевява, постигнали го нежеланото не се обесърчава, и който несмутен науката за Бог познава в трансцендентност той напълно пребивава. Такава личност е освободена и не се привлича след материалното сетивно наслаждение да тича, а винаги е в транс и вътре в себе си се наслаждава, с безкрайно щастие съзнанието си върху Бог установява. Всички контакти на обектите с сетивата не е наслада, а страдания донасят на душата. Не се радва мъдрият човек Каунтея, на временните удоволствия, които тлеят. Щастлив в този свят и добре установен като цяло е този, който преди да напусне сегашното си тяло, са умее на потиците на сетивата да устоява и силата на желанието и гнева да обуздава. Онзи, чието щастие навътре в сърцето и на вътрешно блаженство се радва непревзето, чието ум не спирно е вглъбен, той наистина мистик е съвършен. Върховно освобождение такъв човек постига и при Върховния Себе познал се стига. Преминали отвъд съмненията на своя разум и двойственостите, произлизащи от тях, с насочен навътре пречистен и овладян ум, заети с дейности за благото на целия свят, освободени от реакциите на всички грехове, достигат тези личности духовни върхове, които от въжделение и гняв са освободени които в съзнание за душата са установени, изпълнени със самообладание и стремеж към съвършенство, скоро постигат на избавлението върховното блаженство. Като се изолира от всички сетивни обекти, като задържа погледа между двете си вежди, като уравновесява вдишването и издишването в ноздрите си и по този начин контролира ума, сетивата и разума си, йоги, който се стреми към освобождение, се избавя от страх, гняв и желание и ако е непрекъснато така установен, човек със сигурност е освободен. Аз съм онзи, който в крайна сметка получава плодовете на всички жертвоприношения. Аз съм, който щастлив се наслаждава на резултатите на всички отречения. Аз съм господарят на всички светове. Аз съм приятелят сърдечен на всичките създания. Онзи, който познаваме така лице в лице, постига облегчение от всичките си страдания.